Fonetik, vokaler, hårda vokaler, a, glas, glas, o, bok, blomma, u, hus, buss, å, lås, åtta, telefon, pojke, mjuka vokaler. E, brev, penna, i, bil, bild, y, by, nyckel, ä, väg, läpp, päron, färg, berg, Sverige, ö, öga, höst, Ara. Dörr.